Несанкціоноване звільнення душ. Озвучено студією Руда Книгарня. Читає Хеля. Розділ 9 НАРАДА. Дбайлива Соломія попіклувалася, щоб смалюх знайшов для дівчини сухіше приміщення на вищому рівні його дідько-добранічної резиденції у Чортовій горі. Чарівний лисий дідько виявився доволі здібним до створення п'ятизіркового комфорту для проханих гостей. І Галя отримала простору кімнату із великим зручним дерев'яним ліжком та м'якою периною. Кімнату наповнювали пахощі меліси і чебрецю а мавка приготувала свій фірмовий цілющий суп із лісових грибів. Незважаючи на певні незручності, дівчина віддавала перевагу сухим засобам гігієни, бо вологість часто викликала біль у її тілі, загострюючи хворобу суглобів. Галя заспокоїлась, довірившись Соломії, яка переконала її, що Галя усе зрозуміє з плином подій в тому числі, що вона не є самотня, бо у неї є родина. Про родину, окрім уїдливої пісні про родину за столом та калину за вікном, яку часто наспівував бариста Антон, Галя мало що знала. Але Соломія запевнила, що родинні відносини то складно, але вартує зусиль. І породичатися можна з тими, хто сповідує твої цінності, і може не бути родичем по крові. Такий погляд на родинні стосунки дуже спантеличив Галю, але Соломія пообіцяла, що Галя з часом усе зрозуміє сама. Також здивувала Галю відповідь Соломії, коли вона запитала, чи Соломія може стати її родиною. Звичайно, відповіла Мавка. «Якщо ти хочеш, то можемо бути подругами чи навіть сестрами». Ця відповідь ще більше заплутала дівчину. Вона вперше, геть інакше, ніж раніше, уважно розглядала своє відображення у велетенському дзеркалі у ванній кімнаті. На неї дивилася худорлява висока дівчина, вбрана у сині джинси та жовте худі із капюшоном. Галя замислено вдивлялася у свої великі очі кольору молодої лищини, у непокірний їжак короткого волосся, у тонкі вуста, у трохи гачкуватий ніс. Перед очима постали фіалкові очі, там які риси обличчя Соломії на противагу Галининих, різких та загострених. Соломія красива, Промайнула нова думка в голові А я, мабуть, потвора Дівчина подивилася на свої обгризані нігті Але Соломія на мене дивиться, наче я така ж гарна, як і вона У голові дівчини з'явилася геть інша думка Але ми обидві не такі прекрасні, як Смалюх Зробила неочікуваний для себе висновок Галя, розсміявшись вона так захопилася власними почуттями і роздумами, що й геть забула про надважливу нічну зустріч. Близько півночі у двері хтось постукав. Галя прожогом відчинила, бо вже з нетерпінням чекала можливості довідатися про нічні таємничі збори легендарних містичних сил землі предків із представниками світу людей. На порозі стояла чаклунка Сара – з ніг до голови оповита чорним мережевом, містичними таємницями та смертельною небезпекою, просякнутою солодко-гірким запахом фаталізму. «Галинко, дівчинка моя!» Одразу кинулася Сара до неї з обіймами. Галя також щиро обійняла імпульсивну магічку. Вона була рада її присутності, бо відчувала, що Сара – попри свою неоднозначну співпрацю із янголами, має дуже ніжні почуття щодо Галі. Дівчина не вміла довго ображатися. «Галюсю!» – жалібно завела магічка. «Пробач, стару відьму, тобто досвідчену чаклунку!» – одразу виправила себе Сара. Галя не встигла й слова відповісти, як Сара випустила її із цупких обіймів – і хутко потягнула за собою темним холодним коридором, освітленим настінними лампами квітів рути, які мерехтіли м'яким червоним світлом. «Куди ми так квапимося? Я б хотіла дещо спитати!» Біжучи вигукнула Галя у мереживну спину чаклунки. «Згодом сама побачиш! Хочі ж ми запізнюємось!» відповіла Сара. Коридор закінчувався стрімкими металевими спіралеподібними сходами. І Сара із Галиною почали підійматися вгору, аж поки не опинилися на невеликому балконі, із якого відкривався вид на простору залу. Як на перший погляд здалося дівчині, хоча простір, де збирався мітологічний народ, не мав ні кінця, ні краю, ні висоти, ні ширини. Навпроти балкону розгорнулася велика сцена із широким екраном. Перед сценою у декілька рядів стояли столи, за якими сиділи мешканці землі предків. Окремо був виділений стіл для дипломатичного корпусу світу людей, землі предків та закордонних світів. «Ого, скільки нечисті зібралося в одному місці!» Із захопленням вигукнула Галя із цікавістю роздираючись навколо. «Це неполіткоректно!» – зауважила Сара. «Мине якась там нечисть!» Сара гордо задерла голову і продовжила свою тираду. «Створено департамент підводних суперсил землі предків, підземних суперсил землі предків, суперсили потольбіччя, суперсили лісової розвідки, суперсили міфів та легенд землі предків». Перерахувала зосереджено Сара. Тим часом Галя уважно розглядала колоритних присутніх у безрозмірній залі, більшість із яких були інтегровані у світ людей та мали людську подобу. Дівчина мала надзвичайно гострий зір і завзято сканувала кожен квадратний метр простору, намагаючись вихопити обличчя знайомих істот із якими перетнулися її непередбачувані шляхи. За столом департаменту відьомських сил Галя запримітила лютих запорізьких відьом, які сичали одна одній на вухо, пліткуючи про відьом із інших міст. Наступними, кого побачила дівчина, були тонкі, довгі, майже безтілесні, невагомі істоти із довгим, прямим, срібним волоссям та різними очима, за кольором яких Можна було розрізнити близнючок повітруль. Істоти, вбрані у вільне безкрою квітчасте вбрання, обіймали одне одного, намагаючись триматися разом, щоб їх не зніс випадковий протяг. «Повітрулі!» – щиро зраділа Галя, згадуючи свою літню прогулянку зміїними валами у компанії цих добрих різнооких істот, які надзвичайно любили мандрувати світами – і завжди могли розповісти захопливі таємничі історії про землю предків та закордонні світи. Наступне місце було відведено різній збиточній дрібній побутовій нечисті – тролям, бісам, цвинтарним та замковим привидам, що не мали допуску до людської подоби, і тому завжди мусили переховуватися у світі людей. Ця вимушена здатність допомогла їм створити департамент шпигунських суперсил землі предків. Янгольський департамент повітряних сил виглядав дещо незвично. Янголи, які зазвичай вдало використовували кожну можливість для крилатого епатажу, з'являючись у світі людей у сліпучому сяйві свого німбу, сніжно-білому сяючому одязі, були скромно одягнуті у вже знайому галі форму світу людей із землі предків, яку вони називали Україна, а себе, відповідно, українцями. Янгольські обличчя військових були серйозними і зосередженими. Вони сиділи мовчки, зібрані та суворі, терпляче очікуючи початку північного засідання. Одразу ж за Янгольським департаментом знаходився дипломатичний корпус представниць та представників світу людей. Галина впізнала худорляву-біляву жінку в окулярах із численними татуюваннями та короткою стрижкою. «Здається, її звати Юлія, і вона лікарка швидкої допомоги», – згадала дівчина. Саме про цю хоробру жінку була одна із книг Тараса, яку дівчина прочитала у кав'ярні, де працювала. Департамент підводних сил землі предків мерехтів за зелено-блакитним світлом і заколисував шурхотінням луски на срібних хвостах русалів і русалок, які сиділи у невеликих кріслах-акваріумах. Мешканці води добре знали про те, що мало хто у них вірить, навіть на землі предків. Навички соціалізації важко давалися їм у цьому світі, тому що існувало занадто багато стереотипних уявлень про нестримне бажання русалок лоскотати своїх співрозмовників із метою їх утоплення. Це, звичайно, дещо відповідало правді. Були випадки коли невинні жарти перетворювалися на трагедію. Бо водяні істоти часто забували, що глибока вода та стрімкі підводні течії то не є комфортна стихія для багатьох представників інших світів. За таку недбалість русалки себе страшенно картали. Одиноко співаючи сумних, тужливих пісень, ночами милуючись місячним сяйвом, використовуючи кожну можливість самоствердитися у власному існуванні і похизуватися розкішними риб'ячими хвостами перед іншими. Галя помітила струнку постать Рози – русалки-одеситки із чорної великої води, яка послуговувалася розкішною парою довгих міцних ніг. Роза зачаровувала неймовірною вродою. Її волосся струменіло густими, чорними із зеленим блиском пасмами, що нагадували морські хвилі. Колись море також хлюпалося в її очах, але з часом очі русалки потемніли, а ніжне обличчя набуло суворого вигляду. Бороза навчилася добре стіплювати зуби, щоб зробити бодай крок своїми чудовими ногами. Від крові, що постійно цибеніла із кутиків вуст, губи русалки були темно-коричневого кольору. Роза утримувала хвилю – одну із найвідоміших танцювальних студій в Одесі. Галя пам'ятала, як вони провели разом один із найкращих днів з моменту набуття Галиною фізичного тіла у світі людей, шалено витанцьовуючи в одеських пляжних нічних клубах. Галя поринула у власні спогади і не помітила тихої появи соломії, що непомітно приєдналася до компанії жінок на балконі. У рудому волоссі мавки зручно вгніздилося симпатичне совеня. «Яке гарнюне! Галя простягнула руку, щоб погладити птаха. Той раптово засичав і боляче вкусив гострим дзьобом лещатами палець дівчини. Та верескнула від несподіванки. Сара невдоволено шикнула на совеня. «Ой, ой, обережно!» – зашепотіла Соломія. «Воно вміє обманювати довірливих істот своїм зовнішнім виглядом. Насправді підле та небезпечне створіння. Шпигун-вибалух. Дід ох до мене приставив, щоб по потойбіччям не вишталася. Ніколи не любила птахів» буркнула до нахабного совеняти дівчина. «Нам треба поговорити про те, що я бачила». Звернулася вона вже до мавки. «Не зараз, ще поговоримо. Зосереться на зумна раді департаментів суперсил землі предків». Прошепотіла їй на вухо Соломія. «Не зараз, то у вас родин не так?» підколола Соломію дівчина. «То це все не справжнє?» Спантеличено перепитала Галя. «Так, насправді усіх цих істот тут немає. Ефект оптичної присутності. Відьомська інновація. Ти що, справді думала, що русалки із Дністра та Дніпра притягнули би свої хвости на чортову гору?» Захихотіла Мавка. «Кре-кре-кре!» Рипучим голосом долучився до неї птах-шпигун. Величезний екран раптом замиготів голкозбиральним білим світлом. У ілюзорній залі настала реальна мертва тиша. Почувся легкий шурхіт могутніх крил. І на сцені з'явився сивий статечний чоловік у військовій формі мешканців землі Україна. Біле холодне сяй зникло, і чоловік звернувся до присутніх пані та панове із містичних світів, землі предків та світу людей. Урочисто почав чоловік гучним голосом, що розтинав тишу, наче громовиця. Дякую, що погодилися зустрітися усі разом, відклавши осторонь наші вікові світоглядні суперечки та непорозуміння. Архангел Михаїл зробив глибоку павзу, і простором покотилася хвиля схвальних вигуків. Тисячоліттями ми співпрацювали із різними світами, які захищали світ людей-землі предків, мешканці якого живили нас своєю пам'яттю із покоління в покоління. Наша розвідка та розвідки зі світів ельфів, драконів, мертвих душ, вампірів та перевертнів зібрали докази того, що імперія злих злиднів на нашому східному кордоні – має секретні підболітні лабораторії-інкубатори, в яких за останні століття було вирощено мільйонні армії войовничих злиднів із використанням експериментів Верховного злидня імперії злих злиднів. Архангел глибоко видихнув і завмер. «Затуляй вуха!» – в один голос закричали до Галини Соломія та Сара. Дівчина автоматично скорилася їхньому наказу і міцно затулила вуха. В одну мить мертва тиша почала вибухати міріадами звуків. Невпинною лавиною наростаючих децибелів неслися крики, гамір, шум, гомін, звинувачення, образи, лайка, прокльони, які не залишили від тиші жодного атома. Звуки вже хазяйнували у голові дівчини. Голосно вирещав якийсь малий біс, звинувачуючи злиднів у крадіжці хоругв із сільської церкви, і скаржачись на те, як селяни звинуватили місцевих бісів і освячували церкву на потіху злим злидням. Невдоволено ображеним басом гуділи тролі, скаржачись, що злидні постійно серуть під мостами, і той сморід неможливо нічим вивести» а люди звинувачують у тому смороді тролів. Відьми обурено розповідали, як збільшилися випадки появи белькочучих злиднів. І кожен, хто опинявся поряд із ними, починав белькотати Тарабарською, як злидні. А янголи обрали проігнорувати звіти з випадків злиденного белькотіння. Хоча одна з відьом навіть втекла у підболіття і підбурювала інших відьом белькотати по злиденному. Янголи звинувачували у халатності характерників. Характерники звинувачували у недбалості за океанський світ нерішучих драконів, що приховував масштаби злиденних пересувань. Хтось басом волав, що ельфійські санкції не мали на злиднів жодного ефекту, бо стурбовані ельфи мають торгівельні зв'язки зі злиднями і роблять усе тільки заради власної вигоди. Цей гуркіт різних голосів вже нестримно наростав, витісняючи здоровий глуст у закапелки мозку дівчини. І вона раптом нестримно заврещала чужим, тонким, писклявим голосом «Зрада!» і втратила свідомість, міхом звалившись під ноги отетерілим чаклунці Сарі та мавці Соломії. We just wanted to live From Mariupol to Viv Isn't it how it is? Simple, unrestricted the silence